Та навернула увагу пана, до нього та симпатія, приязнь. Важко було сказати, чому так уподобав пан Голомбовський Данила. Але так було. І Данило зажив зовсім уже інакше, коли приходив 20-й рік свого життя. І відтоді, ще як пан почав наближати Данила до себе, старий свирид, хмурячись і сопучи. Якось при роботі на стайні, коли Данило червий раз зібрався десь із паном на прогулянку, сказав Данилові, «Данилко, не раді зрання. Нема добра від панів простому хлопові. Не було і не буде. Бережися панської ласки, як вогню. Гріє здалека вона. Зблизько підійдеш, осмалить, обпече, а ще й спалить» не відмовляю тебе ні від чого, борони Боже, тільки кажу, будь обачний. То не жарти, бо забавки небезпечні. Хочеш вір, хочеш ні. Нераз ще вала Данило із сваридом про це. Та ніколи старий більше так гостро не казав, усе оповідками та прислів'ями, Але вернув до одного бійся панської дружби. Не довіряй їй ніколи, бо кінця... Тут можна і не дождатись. Часто довелося Данилові згадувати сваридові слова, а коли старий помирав, то покликав хлопця до себе. Твій батько, хлопче, загинув із наливайком, бо повстав проти панів, проти неволі, проти нерівності людської, проти сваволі. А мати твоя загинула у смутку, бо бідна була, бо хворіла. Та ніхто не допоміг їй, бо немає рівності у цьому світі. Я тобі скажу, що останок про себе. Цього ніхто не знає. Я мав вже 60 літ, як нанявся до пала Голембовського. Не тутешній я, Данилко, я з Поділля. А як колись будеш на Поділлі, то, може, почуєш перекази про опришки отамана Сокири, що 10 літ грабував панів, та все здобуте роздавав бідним, що палив панські маєтки і карав несправедливість, і боялися шляхетні по всьому поділлі сокиреного гніву, і ловили його війська, і гайдуки панські, аж постарів атаман, і якось над самим прутом розбили його загін, і тікали рештки загону, і вже під кременцем оточили їх, і ні один із повстанців живий не вийшов, бо зрадили їх. Знайшовся Юда, вивів вояків на схорону. Та серед вбитих не знайшли у Сокири, скільки не шукали. Хтось у повіщі Сокира був уже у літах, і коли побачив, що загін – Розбито його май схопити, а знав, що голови йому не зносити, кинувся десь у колодязь і втонув. Шукали і по колодязях все марно, загинув сокира. Данило мовчав і так шалено калатало його серце, аж зблід він. Щось непокоїло його зараз. Щось трусило ним. Ну ну. Так ось, Данилку. Сфери, трохи підвівся із постелі і озирнув світлицю, тоді знову важко впав головою на подушку, але очей від Данилових не відірвав. І горіли вони незнаним досі Данилові вогнем, ніби знабаченим ніколи, ніби незнаним, але і незнайомим чимось знайомим. Ти свого батька пам'ятаєш? Пам'ятаю, але дуже мало. Ще десяти літ не мав я, як він щас від нас. А як то, пам'ятаю, тільки зовні. Вус, обличчя, очі, темні. Дух, ти його пам'ятаєш, питаю? І чую, що ні, не пам'ятаєш. А шкода, бо ти син повстанця. Ти, богоборчий дух, повинен носити у собі. Я тому і полюбив тебе. Я – отаман Сокира. «Що?» – Данила зблід. «Ви – отаман Сокира?» «Отако, Данилко. Я той отаман. Я не загинув. Поранили мене ще під прутом і відвезли в село. Де лікувала мене бабуся, яка ще матір мою знала з дівочих її літ. Там я вилежав півроку.